Ovo je naše rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Lijepo pozdravljam sve koji nas slušaju i silno sam sretna da vas mogu i sebe i vas podsjetiti da mi ulazimo u stotu godinu kako Radio Zagreb emitira svoj program. A znate kad je počeo BBC? BBC je počeo 1922. A Radio iz Zagreba je počeo tešuć 926. prema tome na odličnom smo mjestu. A kako sam počela ja? Moa uh... Prva knjiga je doživjela drugo izdanje. I onda sam ja bila u dvorani u Europskom domu i bilo je puno ljudi, jako puno ljudi. I ja sam nekako kad je završena svata priča mislila, spontano sam se onako digla kako se često meni stvari dogode da mi možda najvažnije riječi dođu spontano. Ja sam se digla i rekla, ljudi, ne budite saboteri vlastitog života. Upustite se u avanturu promjene. I na kako sam to rekla, kako sam sjela, pogledala sam svoju urednicu, ona mene i nas dvije kao dobčinski i bobčinski kod gogolja u jedan glas kažemo. Dobar naslov za sljedeću knjigu, ali nije bio dobar naslov samo za sljedeću knjigu, nego je bio dobar naslov za nekoliko knjiga ovakvih zelenih, koje se zovu Avantura promjene. Ova mi je posebno draga, pa sam vam je zato donijela, jer je to posebno izdanje koje je posvećeno učiteljima. To je izdavač mene pitao, bili vi dozvolili da napravimo jednu knjigu baš za učitelje, ja sam rekla može ali ja ću napisati predgovor i to su jedne od mojih najdražih riječi pa sam vam za to donijela jedno i drugo. E a sad šta sam ja mislila i šta sad mislim o tome šta je to avantura promjene? kad u našoj radio emisiji u kojoj ja sudjelujem prošlo je 13 godina onako naslov je avantura promjene promijenite se to je bar lako malo se mi šalimo nije možda lako ali je vrlo, vrlo vrijedno. A šta to znači? Šta imate na umu dok se mijenjate? Kakva je to promjena koju zapravo želimo uspostaviti? Pa ja sam eto razmišljajući, radeći puno s ljudima, razgovarajući, znate, ja radim samo 50 godina. I onda u tom periodu prije nego što su izašle knjige isto je bio dosta dugi staž. I ja sam razmišljala o ljudima kojima se obraćani, koji se meni obraćaju. I shvatila da i meni i njima fali nešto što je jako važno, da njegujemo svoje samopouzdanje. Ja vam se volim šaliti, pa onda ima jedna imocka onako izreka koja je meni posebno draga, meni s na privremenom radu u Zagrebu. Dakle, jedan imoćanin kaže ili jedna imoćanka, nome. Dakle svijest o tome šta si, ko si, imati jedno samopovzdanje i voditi o tome računa i uvijek razmišljati šta je to što sam dobro napravio ili napravila, šta je to što mogu još bolje napraviti, od čega se sastoji moje samopovzdanje. Ja sam jednostavno nacrtala i tako sam nekako od sebi rekla uvijek sve što govorim vama, svi dragi koji me slušate, sve što govorim ljudima koji čitaju moje knjige govorim i sebi. Važno je njegovati samopouzdanje. To je pretpostavka psihičkog zdravlja. A šta je sljedeće važno? Pa dosta je važno. Možda, možda i važnije od samopouzdanja. Jedno emocionalno punjenje. A to znači da tebe neko voli i još važnije, da ti nekoga voliš, nekoga ili nešto. To može biti pejsaž, to može biti osoba, to može biti situacija, to može biti poslovni kolega kojega voliš i cijeniš i on tebe. To može biti jedan suton, jedna zora, jedan snijeg koji je konačno iznenada pao. E, da imaš taj jedan osjećaj... Pa meni se nešto u pozitivnom smislu, emocionalnom dogodilo. To je druga pretpostavka psihičkog zdravlja. I onda naravno ima, možemo dalje. Ima da bi došli i do njegovanja samopouzdanja i do emocionalnog punjenja moramo aktivno živjeti to znači u fizičkom ili psihičkom smislu da ja nisam do, došetala danas doble vi ovo ništa ne bi čuli da ja nisam pripremila šta ću vam sve ispričati. a vadava ne bi, bi dan ovo uspio ovaj susret koji ćemo danas imati prema tome aktivno življenje omogućava taj ljudski susret i aktivno življenje zapravo njeguje naše samopouzdanje i četvrta stvar, vrlo važna, nemoj, nemoj gazi, gazi srce moje, znate, ne volim ja tu pjesmu, kako god je divno pjevala naša Gabi, ne, nemojte da niko gazi vaše srce, čuvajte granice, recite, ne, to ja ne dozvolim. Oprosti, ali tako ne. Ne, meni se to ne sviđa. Ja to ne dozvoljavam. Čuvati granice je vrlo važno. Eto, tako sam vam ja u, u tom mom prvom izdanju moje prve eh, avanture osobne promjene, govorila o psihičkom zdravlju. A onda nakon ove zelene avanture došla je crvena avantura, koja je možda najvažnija stvar koju sam ja poslije nje napravila, jer je ta avantura doživjela dva izdanja, a drugo izdanje je bilo povodom toga što sam održala predavanje, iskoristila sam priliku moje ime je zgodno ljubica o ljubavi u lisinskom. I tako je izašlo drugo izdanje, napunila sam lisinski i bila sam nepresretna, malo je reći. E, dakle, o ljubavi, treća avantura, o rastavljenim roditeljima koji vole svoju djecu. Znate, svaki peti e, brak se nekad rastavljao u, u Dalmaciji i sad e, nekad svaki deseti, a sad svaki peti. Nekad u Zagrebu e, isto tako smo napredovali, nažalost, u tom smislu i ima puno djece koja rastu sama ili sa jednim roditeljem ili sa s bakom, sa djedom ili u nekim pomalo neobičnim uvjetima. Dakle, treća moja plava avantura je posvećena njima, a četvrta je kako sam ja puno u medijima, kako ja volim medije i mediji, ja se nadal meni kako imamo radio emisiju. Radio emisija je e, dobila isto to ime avantura promjene i na neki način e, podsjećamo se svaki četvrtak. Svaki četvrtak se sa jednom popularnom psihološkom temom podsjećamo na to šta je to psihičko zdravlje, šta je to avantura promjene, šta se može napraviti. Svi smo pozvani, znate, da napravimo nešto za sebe i s time automatski radimo i ono za one ljude koji nas okružuju, kojima se mi obraćamo i koji su nama važni. Znači, ako razmišljate o tome da Čuvate svoje, svoje samopovzdanje, da ga da njegujete. A to znači kad god nešto dobro napravim, ja kažem ono imotsko, nome, dobro sam, a kad nešto pogrešim, ja isto tako kažem, moram ovo popraviti i tako njegujem svoje samopovzdanje. Nakon što je, eto, izašle su četiri avanture, nadam se da će izaći peta i da će ta peta dobiti još jedan zeleni list. Neće više biti ta popularna četverolisna djeteljina. Dodat ću petu. A peta će glasiti imati osobu od povjerenja. Znate, ako imate nekoga kome možete reći, kome možete, ko će vas čuti, ko, koga ćete vi čuti, onda je i to jedan način kako čuvamo psihičko zdravlje. Ako ta osoba ne postoji u, cvo, u vašim stvarnim ljudskim odnosima, onda ima ljudi kojima se obraćamo, pa onda je to jedna, jedan plaćeni posao, je to je onda jedan oblik terapije, ali neko me moramo reći. Ako nemamo nikome reći, onda vas svih onako pozivam, upozoravam, molim, nagovaram, napišite napišite ono što se događa u našim emocijama to je iz jednoga dijela našega mozga to je koji put divno, veselo koji put tužno a ono što mi napišemo e to je majka, logika tu su re, tu nižemo verbalne rečenice i dok pišemo već nam je lakše Znate, ja sam vodila jednu udrugu 5,5, 26 godina koje god u toj udruzi propisao, ili za fast ciklu, ili je pokidao te papire, ili je fakat izdao knjigu, a počeo pisati onome što mu je na srcu, e, taj je sebi bitno pomogao. Tako da, ovo što ja vama govorim, je zapravo jedan, nisam ja mislila da će to biti eksperiment, oni su mene iznenadili. Jednoga dana je došao jedan naš član, Inače, dolazi ovako kao ja, bez ono, obično obučeni to. Jedan dan je došao u udjelu sa mašnom i rekao, profesorice, ja sam napisao jednu priču. Mogu li ja to pročitati petku? Ja sam se odmah digla, dala mu svoje mjesto, sjela u prvi red. I mi smo ga svi slušali, a on je pričao, pčitao, govorio mi smo rekli, pa mi ovog čovjeka nismo poznavali. Pa ko je on? Pa kako je divan. On je nama pročitao hrvatsku varijantu, on je inače bio trilingualan i eto počastio nas. A druga stvar koja se odma dogodila, ova žena koja je sjedila kraj mene, je rekla profesorice, mogu li ja pročitati pjesmu o svojoj žutoj haljini? Ja sam rekla, počelo je. Naravno, Možete, bibljoterapija radi, mi smo tu spontano, vi ste tu spontano do, nje, do te biblioterapije došli i onda smo jedan petak u mjesecu čitali njihove radove. A poslije, možda godinu, dvije dana, sam se čak i ja usudila napisati jednu pjesmu. O čemu? o mome petku. Tako sam nekako s njima iskomunicirala, napisala sam jedan stih u mome dijalektu, splitski, onome kako ja osjećam, a onda jedan stih, onako književno, kao ozbiljno, kao kako je taj događaj stvarno izgledao. I tako sam, eto, im se i na taj način približila, znate, odnosno, Ponovo vas podsjećam, razmišljala o tome što razmišljam i dan danas da je vrlo važno da imate nekome za reći, da imate se nekome povjeriti, da imate u svom obiteljskom, u svom e, prijateljskom, u svom poslovnom odnosu osobu od povjerenja kojoj ćete reći nešto što inače možda... Ne bi rekli nikome, nemojte čuvati, uprsi, kupit, šutit, to nije dobro. To razara, a kad kažete, kad izgovorite, kad, kad podijelite, kad, kad vas ugovornik on rašireni hoće i ugleda i kad pokazuje interes za ono što vi govorite, pa u tom trenutku smo zaista živi. U tom trenutku se zaista događa nešto što se zove ljudski susret. A čovjek je čovjeku najvažnija stvar na svijetu, ne stvar nego, nego čudo čovjek čovjekuje ona inspiracija, onaj dodir, onaj susret ono razumijevanje o, mi smo ljudi, nismo tu da budemo pale sam na svijetu, mi smo tu da budemo jedni za druge i jedni s drugima a ne samo kad ste psiholog ako ko ja, nego kad ste bilo koje druge struke, neko je tu kraj vas i taj neko koji je tu kraj vas, on je za vas i vi za njega ako ste pametni i ako znate kako treba. Evo, ja ću se tako usuditi reći, živjeti. Evo, e, dakle, nemojte biti e, onako stidljivi, stisnuti, e, nemojte biti saboteri vlastitoga života, nego se upustite, zaista se upustite u avanturu promjene i ako želite, slušajte nas četvrtkom. A mi ćemo svaki četvrtak vas podsjetiti na jednu temu znate kakve su naše teme popularne, ja ne pričam za moje kolege psihologe ja pričam za ljude koje zanima ono što ja mislim da je najvažnije na svijetu a to su ove svakodnevne naše ljudske relacije naši ljudski odnosi kako priči, kako reći kako, kako se pokajati kako se sam sebe unaprediti, kako sam sebe zaštititi Eto, sredna vam nova godina!